like I want to have fun every day when I live and för sitt lag och uh... och rugbyback För första gången i Rögle-poddens historia så säger vi välkomna till Kastrup. Här sitter jag, Daniel Roth och min kollega Linus Alin. Eh... Ja, ni får säkta bakgrundshållet, vi brukar ha helt tyst runt om oss och stänga in oss i ett eh, rum men här är det lite annat. Vi är på väg till kullen. ska snart eh, kräva på flyget, eh, Följer Röglets träningsläger eh, och matchläger där nere. Tre matcher på fyra dagar mot Örebro, Lagna och Köln just. Förväntningar, Daniel? Det känns som det mest spännande lägret. Salontrögle brukar åka söderut på någon typ av läger så här år. Så vi har själv varit med båda två. Det är en och annat år. Det är en annan sorts säsong som är på väg att dra igång. Mm, jag utveckla lite. Vad utvecklar det? Nej men jag, jag, jag håller på att skriva en krönika Som ska jag försöka sätta punkt för Jag har följt den här klubben i 20 år Jag kan inte I jobbets vägnar Jag kan inte liksom komma ihåg att man har stått inför en säsong Med de här förväntningarna Med, de här, med det här intresset Det känns som en mycket, mycket spännande säsong Som ligger framför oss Stora delar av truppen Är ju Förändrad. Många nya ansikten har kommit in. Eh, vad säger du om du bunkar ihop det och har på pappret just i nuläget? Är det bal eller dåligt eller eh, mitt emellan? Det bidrar också till att det är lite spännande. Men det är till, till stora delar till ett nytt lag. Man är ju jättenyfiken på, eh, på de här nya spelarna som kommer från... Eh, alla möjliga håll, från Allsvenskan och från amerikanska college-ligor och sprutat in poäng i Norge. De, de kommer med olika intressanta bakgrunder man undrar ju samma sak om alla. Kan de lyfta in detta i SHL och göra något häftigt av det? Mm. Och sen, de här, du var inne på det innan, både du och jag har varit på de här lägrena tidigare. Och är, många gånger så låter det att vi ska spela samman ett lag och vi ska... Ja, det är mycket för gruppdynamiken vi åker för att vi ska hitta en kemi tillsammans och testa lite powerplay, testa lite boxplay jag satt ner med tränaren Kabbe Abbott efter passet här hade dagen och då lät det inte som det brukar göra om man säger så, det var mer att vi åker ner för att skicka en signal direkt, både till oss själva och till omgivningen, att vi tycker att det är viktigt att vinna resultatet spelar roll man vill sätta den banan i truppen från första dagen det betyder, alla matcher betyder oavsett om det är träningsmatch eller inte så, så vill man få in en vinnarkultur och, och, och liksom bygga ut gruppen på den från första start och det är ju rätt, rätt spännande ändå att man har den retoriken i det här skedet på säsongen menar. Ja, jag tycker det är jät jätteintressant Jag sa det till jag ska försöka formulera mina tankar kring det jag Rögle har varit, blivit lite av en snackis även utanför Ängelholm den här sommaren, man ser en del som tippar dem högt, väldigt högt Om rygg, den normala tränaren försöker tona ner de förväntningarna jag är nästan tvärtom han, han säger att vi ska vara topplag han höjer mig ytterligare jag ska försöka utveckla mina tankar kring det, jag är inte helt säker på att det är klokt, men det är ju ruggigt intressant att man mm. gör det Alltså psykologiskt perspektiv Är då psykologi och så är det ju Väldigt intressant alltså, för, för om du har ett lag som Kanske har haft en viss mentalitet Tidigare säsonger Där man säger om man då sätter en målsättning Att vi ska klara oss kvar i en serie Till exempel, då utgår man ju på den parautomatik automatik på något sätt att man ställer, Det kan ju vara så att man nästan säljer in sig på att vi kommer att förlora X antal match på den här säsongen Men det blir bara ändå på något sätt Om vi bara håller oss över sträcken här har man ju höjt ribban och då får ju någonstans implementeras det tankesättet ju kanske i spelarna också. Att ja, vi är väl så bra då att vi kan vara där ute och se som alla andra lag. Men det finns väl också en baksida i det, det här att, att sätta press och sätta för höga krav på ett lag. Och jag är väl precis som du där, jag vet inte om detta är bra eller dåligt. Det enda jag vet är att jag tycker att det är väldigt spännande. Ja, det är klart men är det. Men det det är väl ändå klarlagt för mig att säga att många lag och många idrotter trivs bäst och presterar bäst när man får slå bekvämt underläge. Det är ju långt ifrån alla som, som överpresterar när ribban höjs ytterligare. Men det är ju, jag tror han tar nu ingen hänsyn till det. Det är ju det är ett korstag de är ute på. De, de förändrar den här klubben i, i grunden. Och att sätta ribban här, det är, Precis som du säger. Han, vill, han, har, han har säkert tjatat om samma sak i gruppen sedan dag ett. Be alla liksom ställa om i huvudet. Ni är inte här för att hänga kvar. Ni ska bli ett topplag. Det är en mentalitet och kultur i, i föreningen som, som håller på att förändras fullständigt. Det, det ska bli mycket intressant att följa. Och speciellt det här lägret med de här tre matcherna, tre första matcherna på säsongen. Vi har jättemycket att se fram emot under det här veckoslutet. Hur kommer man att formera laget? Vilka kedjor kommer att spela samman? Vilka power- och box- kommer att sätta samman på? Det är ju så här att har tre matcher den här veckan. Och sen är det fyra kvar och sen är det självformera. Som för övrigt är en månad bort, precis. Det är halva säsongen vi ska ju städa av här nere. Precis, så är det. Precis, så är det. Och det gör ju också att de här mjukstarterna går ju bort. Det är ju skarpt läge direkt och det är skarpt läge för framförallt för spelarna givetvis. Det är väldigt typ konkurrens, speciellt på förvarsedan i Rögle den här säsongen. Så man har inte råd att mjukstarta en eller två matcher och sen typa igång lite, utan det gäller nog att visa på, om man inte påser på spelarna som kanske är tilltänkta på första linjen, så på den här, de andra spelarna, så är det ju läge att visa sig från, från första start. Ja, om man inte vill kika liksom, i en allsvensk buss i oktober så rivs det till imorgon som gäller. De äh, 15 för oss med så här och då är både, både Mattias Sjögren och Matt Andersson inte med och de lär ju spela. Så att, äh, det är supertuff konkurrens konkurrensen platserna, mm. verkligen. Om vi tittar då på just Matt Andersson, han är, det är artistiska för ja. för han kommer inte förrän i slutet av september, va? Så är det sagt, vilket innebär att han lär, jag tror, att Rögle har fyra matcher i september. Så de fyra första matcherna eh, lär man få spela utan honom. Och Mattias Sjögren tränar fortfarande för sig själv. Eh, jag är ingen doktor, och jag har inte senaste nytt i fallet, men jag skulle ändå spontant bli förvånad om han står på isen i premiären. Det, det, med en huvudskada riskerar man ingenting, så jag tror att... Eh, det är nog ett längre horisont. Och för honom speldugle gissar jag. Och där handlar det ju såklart om också om man tittar på vad Rögle kan förväntas av en frisk materspröjning och vad han kan tänkas tillföra till Rögle. Så är det ju ingen som som äh, tänker att man måste skynda på den här äh, rehabiliteringsvägen äh, han är inne på just nu. Utan när det gäller sådana typer av skador så är erfarenheten av det vi har skrivit och bevakat genom åren är att man ska ta det Precis enligt den planen som är uppsatt att ta det lugnt. Ja, men det en, en buksare på ålderns som han är, han är ju kanske rent krast en, en duktig smäl från pensionen. Så det är klart att man, alltså inte, man inte gör detta på rätt sätt. Precis. Ju. Så det är klart att man kommer att skynda oerhört långsamt för, för honom. Men det är, ju en, det är ju intressant att gå in i en SL-premiär utan kanske två av sina tre... Bästa västra Alla vill ha en bra start. Det vi ska säga också gällande Mattias Röggen, jag gjorde en intervju med honom förra veckan. Och då, han är ju på is, han kör på egen hand, han, han stegar sin frysträning eh, efterhand också, precis enligt den planen de har satt upp. Och han berättade att än så länge har han inte fått ett enda bakslag, han mår bra. Det är inga konstigheter med, med någon huvudvärk eller liknande, utan han han, han var väldigt positiv när jag pratade med honom att det går som de har eh, planerat. Mm. Sen eh, återstår att sig exakt hur den planen ser ut när jag ska vara spelklar då, Men det har man ju förståelse för att man är inte är jättepig att prata om att det datumet ska du vara redo. Utan det, är, det hade väl satt en onödig press på, på de som är inblandade i den, den delen. Ja. Och rent kast det är ju det är en väldigt lång säsong. Som Mattias Röggen inte står på isen i en premiär eller i de fyra första omgångarna, det, det kanske man kan klara sig utan också. Det är klart. Samtidigt är han liksom en av liksom SVLs tyngsta värvningar och rörlig skut på en ruggigt viktig säsong här. Att dra igång säsongen med honom som ett ovisst frågetecken. Det är klart att det är ett, ett bakslag ändå i sammanhanget.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 Sen testas mobilerna så att de fungerar som nya, förpackas snyggt och säljs med generös garanti upp till 40% billigare än nypris. Köp och sälj begagnade mobiler och surfplattor på phonehero.se Tycker jag om man har Matt Andersson kan man klara sig utan man vet att det är fyra markforsen i hand med. Liksom, men, lite urräckande ändå med, med sköken framförallt med med huvudskador också som äh, det är, äh, jag ska inte måla fram på någon väg men det är, det är, den typen av liksom grejer har ju satt stopp för karriärer för. så det är, det är en typ av skada som man måste visa en st stor äh, respekt för. Mm, eh, men apropå eh, skärmvärmningar, det är ju, vad har du förväntningar på att se när profilerna nu Rögle har värvat, vi har Cody Coran vi har Christian Thomas till exempel. De som ska vara Röglas offensiva spets på back respektive på förvarssidan. Är du väldigt nyfiken? Ja det är jag. Framförallt är man ju väldigt nyfiken på Christian Thomas. Jag tycker att det är en... Utan att sett och utan att han hans historik så tycker jag att det är en typ av varning som man inte har sett innan. Det känns som en nivåhöjning. Han är 26 år. Han är ju fortfarande på väg uppåt här i hans sista kanske sista chans för att nå NHL han spelar OS så sent som i våras jag tycker att det är en otroligt spännande värvning. han ska bli väldigt intressant att se och att se vem är svårt kanske här nu inte som Andersson med jag att de två är tänkta att, att spela tillsammans men få någon slags struktur kring vem funkar han ihop med ja mycket mycket, mycket spännande på honom Sen har vi andra spelare som har kom till exempel Leon Breistedt, kom från college hockey, Kristoffer Bengtsson som gjorde succé i Södertälje för säsongen ja, jag, jag, jag är nyfiken på många Cody Coran gjorde mycket poäng i Norge Jag är väldigt nyfiken på Kristoffer Bengtsson som jag tyckte, tyckte var lite liksom, komplett och i, intressant om att få göra så i Allsvenskan så Det är jätteintressant att se om han kan lyfta det och uppgradera sitt spel här så, även och som får mycket goda liksom vitser som folk som jag pratar med i, i hockeykretser. Så där är, det är många nya och på backsedjan kan man väl också säga att det lär ju komma någon raket flygande in i laget men det har inte gjort det än. Det är inte riktigt samma konkurrens men det är väl läge att, att anmäla sig om, om det är någon som vill liksom positionera sig här så är, finns det ju alla möjligheter att göra det. av när säsongen drar igång nu. Men om du tittar på Rögers backsida så som den ser ut idag eh, tycker du att man behöver en spetsback till? Ja det tycker jag. Man har ju verkligen uppgraderat från vår sidan. Det, det tycker inte jag man har gjort på riktigt samma sätt på, på backsidan ännu. Jag räknar kallt med att det kommer en det är en gissning igen. Liksom. Jag vet inte vad han har på, på i kikaren. Jag vet inte riktigt vad han har för lönetrum. Men jag räknar med att det kommer första back. Att det är det som som ska in över liksom, Craig Shearer i, i hierarki. Ja, det har pratat mycket om... Vi har skrivit om det också. Om Löven, som... Är det den typen av back du ser framför dig då? Ja, kan, backen? Kanske. Han är kanske inte den... Det är en komplett back, men det är kanske inte den... Liksom, 30 poängsbacken. Det är, ett, det är väl ett vägval om man ska ha den typen av liksom, jag ser ju kanske honom mer som en, som en riktig backklipp. Liksom. Är det det man söker eller, eller är det liksom en poängback? Man kanske tycker att man har poängbackar i Koran och, och um, Shearer till exempel. Även Jouds, även, även William som kan ha den typen av backar. för det är kanske en men en jävla är inte riktigt ersatt. Det är kanske, det är kanske en sån bakgrund Men då är väl en sån som han Lööf. Då förstår jag att de tittar på honom. En försvarsgeneral kan också bli en sheriff. Så... Ja. ja, Faktiskt. Men, ja, men det är mycket. Jag, jag, brukar, inte, jag brukar inte tycka att träningsmanschen är roligt. Så jag tycker att liksom det, är en, det är en annan... Det blir en annan sport på något vis. Det blir ju, ofta blir det ju en transportsträcka mot. Att det är sista steget på en ganska tradig transportsträcka under försäsongen tills det börjar. Men det är lite Bl annat den här säsongen. Ja, det är det. Det blir så tydligt i hockey också där, där det är fysiska, så, Det brukar bli ett annat spel men kanske en tanke som följer Kanske kan det bli lite mer liksom, SHL-likt med, med den liksom, utstuderade aggressiva plan som, som Canabot vill liksom, implementera. Att de ska spela en liksom, fysisk aggressiv hockey. Det är klart att han vill att de ska spela det även för säsongen. Så att äh, vi lär inte få se någon som ställer upp och, och backar genom mitt zon i alla fall. Jag tror du vi får se på typ, en av fråga. Nu har du inte sett dem spela heller klart med den här truppen. Men vad tror du är ambitionen? Nej men han har ju ändå med sig en, en, en hygglig stomme ändå från förra säsongen. Och jag har förstått liksom, att uh, fokus dag ett på att sätta sitt spel här så att uh, jag tror att det kommer att kommer få se uh, ett rörelse som spelar väldigt lite så som de vill spela han vill se, se det här otroligt aggressiva uh, och när man kommer ut och tar kontroll i matchen och tar tag i spelet och är obekväma så att uh, jag räknar med att, uh, att det kommer att se ut som rätt så lite. så det kommer att se i svält Eh, om vi pratar lite bubblar då, det är ju ett väldigt ungt lag som eh, ställer på benen eh, den här säsongen och många unga spelare. Eh, jag vill nämna att det jag har hört hittills så har eh, Nils Glander som kom från laget och sett väldigt bra ut på, på träningarna och tagit på sig väldigt mycket trots att han är väldigt ung. Eh, Sen finns det också i den kategorin man ska inte glömma heller Lukas selvenäs. Vi får ju prata om det. selvenäs lite som har mm. tussat sig ihop med sin Storbo Ludvig under försäsongen på, nu på träningarna som Rögle har haft. Men där är ju läget obist ändå, även om det mesta lutar åt att han kommer att uh, spela det här året i Rögle också. Vad ja, betyder de det? det då? Ja, det, det, han skulle väl bara spela de här matcherna i Tyskland sen drar han på camp med... Med Vegas. Med Vegas. Jag väl ändå, jag vet inte. Jag har svårt att se att han, är han så bra att han går rakt in i NHLs näst bästa lag? Eftersom de inte kan placera honom i AHL. Så... Och visst Kän... är det så, förlåt, men visst är det så att han kan spela AHL och att han är för, han gick för sent i draftet. Här. Precis. Så de måste stannat... ta ett beslut kring det. Antingen NHL eller Sverige. Ja, Precis. Och det, är väl, det måste ju vara en, en faktor som talar väldigt mycket för Rögle. Det är klart att de vill styra sin utveckling. De, de bryr sig väl helt annat på inte skiten skit om De vill bara utveckla likaså Ofta tycker de att AHL är den bästa vägen. Nu då måste de liksom ta, ta det beslutet. Det, det känns ju som en faktor som talar för Rögle. Men han är en otrolig talang. han är en otrolig skalle. Så att, han kommer ju... Man kan ju ändå se honom att åka till Vegas och göra en kanoncamp, det tror jag. Sen, mm. sen, frågan var det långt det räcker och vad alla, alla vill jag vill, men det känns ändå som ganska goda förhoppningar av att han spelar Rögle en här säsongen. När mm. vi ändå är inne på det norra-amerikanska spåret, Rasmus Sandin backen som ju lämnar Rögle tidigt försången och åkte över till Norra Amerika och spelar där, som nu är tillbaka där Toronto har rättigheterna att döptades tidigt av, mm. av dem i somras. Du har pratade lite med sportchef Chris Abbott om det i de ja har... Jag har även läst, han har pratat med oss i olika sammanhang om detta och han låter ganska ska inte säga segervis kanske, men han låter ganska hoppfull kring att Rasmus skulle kunna stanna här. Han pratar mycket om att de har börjat någon slags samarbete med en slags bra dialog med, med Toronto. Men där... Där känns det ju som sen är lite sämre ändå. Visst, Rasmus är kanske längre ifrån. Men där är man ju mer i händerna på, på Toronto. Det är de som bestämmer. Var hur, går, går den bästa utvecklingsvägen för honom? Uh, det ska ju bli intressant att se. Det är möjligt att de uh, tycker att det är rövligt rull. Det visar det sig. Men uh, det är två, uh, två frågetecken. Mm. Eh, intressant. Det var väl det vi hade, tror jag, här från eh, flygplatsen. Vi dricker upp vårt eh, automatkaffe och eh, beger oss mot Köln. så eh, kommer vi att sätta på den därifrån. Vi kan väl utlova för er som befinner er bakom eh, vår premiumboom: ni kommer att bli riktigt serverade med, med material från Köln. Vi siktar på att göra tv, vi siktar på krönikor, reportage. Eh, vi hinner med någon, någon podd till, men uh, det lär hända grejer uh, mest hela tiden, uh, från och med nu och uh, över helgen. Vi säger tack så mycket då, så hörs och ses vi från Köln. Det gör vi, tack för idag.